שיחה מספר 15, בדואר. מיכאל בא לדואר כדי לקבל חבילה ועומד בתור זמן רב אחרי גברת אברמסון. שלום גברת אברמסון, מה שלומך היום? טוב, תודה, הכל בסדר. מה את שולחת היום? רק כמה דברים קטנים. קודם כל, חבילה לבן בצבא. התחתונים, גופיות וגם שוקולד. כבר שלושה שבועות הוא לא היה בבית. הכתובת רשומה? בסדר. דואר צבאי 2672. יש לי גם חבילה קטנה לבת שלי, בקיבוץ. שקלת את החבילה? כן. שני קילו בדיוק. שלושה וחצי שקלים בבקשה. כל כך הרבה? זה המחיר? נו, טוב. כתבתי גם מכתב לחברים בצרפת. תשלחי בדואר אוויר, ותני לי שישים מעטפות ושישים בולים. בארץ? כן. את יודעת, הבן הצעיר יהיה בקרוב בר מצווה, ואני שולחת הזמנות למסיבה. עוד משהו? כן. מברק ברכה למשפחת יעקבי בבני ברק. איפה המברק? כאן. הנה, מזל טוב להולדת הבן. הנה הכתובת, רחוב עמרי 18. לא קטעת ממי המברק. אוי, שכחתי. תכתבי מהאברהמסונים. תגידי, מה דעתך? כדאי לשלוח מכתב דחוף למפקד של הבן בצבא? אני רוצה שהוא יבוא למסיבה. אני לא יודעת? כבר שלחת לו פעם מכתב? כן, אני שולחת מכתבים לכולם. לעיתונים, לראש הממשלה, לצבא. ואני כותבת לחברים בארץ ובחוץ לארץ. אני יודעת. אם את לא באה בבוקר לדואר, אנחנו חושבים שקרה לך משהו. סליחה, אולי אפשר... האיש הזה עומד הרבה זמן בתור. אולי את יכולה לחכות רגע? בבקשה, בבקשה, יש לי זמן. כן, אדוני. קיבלתי הודעה שיש כאן חבילה בשבילי. איפה ההודעה? אה, כן, הנה החבילה. תחתום בבקשה. מעניין נו, מי שלח לי חבילה? אתם רואים? זה מה שאני אומרת. בדואר תמיד מעניין. הנה, האדון קיבל חבילה, והוא לא יודע ממי. אתם מבינים למה אני באה כל יום לדואר?